Rugăciunea a 39-a pentru taina și mucenicia inimii Doamne este plasă meu Lui Dumnezeu, Te iubim, Te și smătunim binecă prin taina și mucenicia inimii, ai chemat la cină de taina pe Cuvioșii din Egipt Agaton Egiptean, Alexandra Alonie Amonie Anastasia Patriciana Amonata Amun, Mitreono Andrei Ares Antonie cel mare. Anastasia, Apollo, Arsenie cel mare, Coplie, Cronion, Daniel, David, Diocrie, Dorotei, Drosia, Eufrosina, Eufrosina, Eutychie, Pervin, Pirotei, Heremon, Porciel, Ilie, Ioan, Cologul, Ioan, Ioan, Zăvoritul, Ioan, Iperechie, Eracremor, Pusnicul, Isidor, Egipteanul, Iron, Filozoful, Isidor Pelusiotul, Isaia Iulian, Isidora Macari Alexandrino, Macari Cel Mare, Macari Mărturisitorul, Macari, Macari Marco Ascetul, Maria Egiptianca, Maria Martin Tebeo, Moise Natanair, Maur, Inufrie Cel Or, Orsie pafnutie, Pafnutie Egiptianul, pafnutie, Cusnicul, Pafnutie Cel Palamon Paisie cel mare, Palamon, Pambo, Patapie, Pavel Ciosnelic, Petru Egipteanu, Partimuti, Petru Ganesur, Chiamatecioara, Timen cel Mare, Penufrie, Pior, Kitirun, Săuș, Cucrie, Ruf, Tara, Tara, Matas, Sabin Egipteanu, Penufrie, Terapion, Kimeon, Chisoie cel mare. Silvan, Tinglitushia, Taistia, Taistia, Teodorcio Sunfit, Teodora, Teodosia, Teonas, Teofile, Teonas, Pitois, Vasanufie, Veniamin, Vitale, Vistarion, Vitalie, Vriena, Vitimion, Zaharia, Zaharia, Zevina, Zinon, Carempeonul cu cei din Africa, Areta, Aurelian, Chitin, Ulez, Vaan, Georgie, Famen Etiopianul, Concepție, Pulgrenție, Grichenție, Felix, Iulia, Macalia, Marcu, Moise, Araful, Maur, Maur, Petru, Maurul, Taxiot, și Livianul, Teofil, care viața acea în tine le-ai dat, trainele cele negrăite le-ai arătat.